У нас так вірно, так міцно держаться задавні звичаї, що інколи й руки зводить, а вірність ця вилазить боком. Завжди від самого відтворення світла кожен правитель мав одружитися з донькою верховного жерця. Ні про яку любов там найдеться, все чистий розрахунок, всі це знають, а носяться ж із шлюбом цим, як дурені з глиняним свистком». Щоразу це ставало ще гірше, і якщо перші дівчата з роду жерців та великих магів ще являли собою щось путнє, то кожне наступне покоління видавало на гора таку красуню, що тільки тримайся. Ті дівчиська вже в люльці знали, що вони – майбутні королеви, і поводились відповідно, ані шани до старших, ані поваги до мужа, нічого. Ну, наша Ія всіх переплюнула, Бували гонорові панни, приміром, жінка Гурія, отого, що не повернувся з чорного лісу. Та ще цяця. Але і її нинішня королева за пояс заткнула. А все чому? Бо хтось колись сказав, що закоханий король гірший за холопа. Що він, думаючи про свою любов, закине всі державні справи. «У нас теж так вважають», – тихо сказала Світлана. «Прекрасно! Чудово! А чим же ліпший нещасний король? Той, хто думає про свою недолю, теж не дуже годиться в правителі, правда ж? Та хто на все зважає?» Роман звелів зоряні триматись від мене подалі, сумно зізналась Лана. Очі годувальниці спалахнули. «Ото ще мишеня! І це мій син! То що ж відповіла йому дружина?» Сказала. «Не зрадить мене. Та тільки я хотіла б знати, у що їй вилляться та вірність. А ось цього тобі знати не треба». Грубі натруджені пальці крупних рук сплелися в замок, а біла любовно розшита червоними катягами калини сорочка раптом дивним чином стала здаватися яскравою на тлі шкіри ганни, в якій не лишилось ні кровинки». Кожен сам відповідає за себе, за свій вибір, і знає, на що йде. Зоряне теж це знає. Щось це мені не подобається, замислено відзначила Лана, підводячись. Коли б їй той вибір та боком не виліз, зробила б вона інший, і я б прокляла її. Її не сина, а в сина присяга така, він вибору не має. Ткаля Ганна зітхнула, проводжаючи очима струнку фігурку Лани, і додала тихенько, так, щоб та не почула, як і король. Засмучена цією розмовою Світлана повернулась до своїх покоїв і сіла біля вікна, котре, на відміну від попереднього, було щедро розширене ледь не на всю стіну, так що з нього було видно і круглу сторожову вежу з дозорчими, Котрі статечно походжали навколо неї По кам'яному огородженому Балюстрадою виступу І товсті мури міста-фортеці Де тепер пройде, напевне, Все її життя Її життя Підняти, мов шкідливе кошеня, невидимою рукою у повітря І кинути через тисячоліття Та світи невідомо куди У що воно перетворилось? У жмут болю? у новий клубок непролитих сліз. Там вона була самітницею по своїй волі. Тут вона паріє через кохання. Кохання. Тепер воно говорить із нею замість Господа. Його вона лиш чує, а Бог мовчить. Чи ні? Бог є любов? Так її вчили. В Рутенії Господа називають світлом, а її тезка Світлана – якимось на зразок Богородиці. А ще вони тут дуже шанують шлюбні узи. Королева скоро дочекається прижиттєвої канонізації через те, що чоловік її злигався з чужинкою. І буде зватися за тим великомучениця Ія. Ось тільки очі в тої великомучениці дивні. У них постійно палає вогонь зловтіхи, так ніби все йде, як вона того бажає. І захоплення, назвемо це так, її мужа, лишень грає її на руку. Лана пам'ятала цей погляд дуже добре. Якось вона із королевою зіткнулася в коридорі. Вона виходила від короля, а іє йшла туди, задерши гору гостре, мов спис підборіддя, що ще гострішим видавалось від пихатого виразу пихатого ж обличчя королеви. Лана відступилась, даючи дорогу. Але королева зупинилась і стояла так доти, доки Лана не звела опущені очі, чекаючи зливи докорів чи навіть і брутальності. Адже і я мала на це право. Але нічого такого не сталося. Трохи хрипкуватим, із того гатунку сексуальних, чуттєвих голосів, від яких мужчини божеволіють, королева спитала. «Ну, і як він тобі?» «Даруйте». Звісно, Світлана чудово втямила, про що питала королева. І оте її «даруйте» було радше спробою відтягнути неприємну розмову. А що, як Іє дійсно повірить у її некмітливість? Чи чим дідько не жартує? І з розумінням поставиться до цієї спроби гідного відступу. Та певно відступ гідним не буває а королеву не так-то й легко збити з пантелику. Він добрий коханець. Борштинові очі аж виблискували, немов там, у зіницях, оселились оті блукаючі вогники, що збивають зі шляху довірливих необережних мандрівників та заманюють їх на болота, у трясовицю. Лані почулося чавкання. Чи це не її нога, зробивши перший необережний крок, Уже загрузла в боговинні, Мене, принаймні, він не б'є. І я засміялась, і сміх в неї був гарним, глибоким, грудним. У ній усе було гарним, вимушено зізналась сама собі Лана, Стіпивши зуби, аби не сказати щось образливе. Або, спаси Бог, не заплакати. Усе, окрім того незаперечного і прикрого, Лише для неї, Світлани, факту, що вона – Дружина короля, та він і мухи не зобидить, і я ж не про те те, про що ви питаєте, ви маєте знати краще за мене. Королева засміялась ще дзвінкіше.